Të gjitha lëvdatat, mirënjohjet dhe falënderimet i takojnë më të plota Allahut Subhanehu ve Teala. Allahun e falënderojmë për çdo i falë ndihmë, kërkojmë salavat dhe selamët për shëndetit më të mirë mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam. Ju shoktoj besnik mbi familjen e tij të, të, të ndarshme dhe mbi çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzor, Jemi duke e për cilë gati se në fund Këtë muaj të begatë shumë të Zotit të bare kjo e të ala Ku e lusëmi Zotin Gjeli Gjelalu hu Me emra dhe cisit e ti më të larta Që Zotin Gjeli Gjelalu hu Ti këtë pranuar adhurime dhe veprime tona Dhe lusëmi Zotin Gjeli Gjelalu hu Që Allahu Mosna këthendu një Ramazan Në këtat mosveqa kemi së qenë sot Dhe ma në këti zolim E në këto gjera Po Allahu të bare kjo e Ramazane, të atë në mundësë Ram Në Durrë, në Matarovi, me gjithë ato gjëra tësë i takojnë për kasin besimtarë. Porse oj e cilosh qadar i Zot i Gjallë Xhelalu edhe edhe do të ndodhe s'ka mundësi dikush më më shtyje. Pa humbur koh, do të vazhdojmë në jetëshkrimin e Imam Ahmetit rahimehullah, pasi që filluam, kjo është pjesa e tretë e jetëshkrimit të tij dhe përmendom se Imam Ahmeti i nderuar Gvezër është nga imamat e dalluar, të veçuar Nga imamat kretë muslimanëve Andaj shumë për i djetarëve E kanë krasuar qëndrushmërin e imam Ahmet ibn Muhammed ibn Hanbelit Me qëndrushmërin e Abu Bakrë Siddiqut Ditën kur një turmë, një tufë e madhe e arabëve E kanë shlu fejnë Allahu Gjelle Gjelaluhu E Abu Bakrë Siddiqut me qëndrushmërin e tina Me shumë Theksimin e ti të parime me të sëtë ka arë Për nga më beri a.s. E ka rujtë stabilitetin e fesës do të të barek e vëtela Njëtënve primtarie ka bo edhe Edhe ima Mahmedi që të të shohëm i sot Me lejnë Allahut të barek e vëtela Thami Mahmedi ka linë në vitë 164 Të hijgjit për nga më beri s.a. Nga baba i ti Muhammedi I sili kishtë vdek Do më nduk e qeni vogël ima Mahmedi Pra ima Mahmedi është rritë jetim Nga nana e tina Osh rriti dhe u zhvillu dhe u shkollu në Bagdad, ka hedh shumë, ka shkuar në por shumë vende, ku ka marr Ajm, ka shkuar në Mekë, ka shkuar në Medinë, ka shkuar në Yemen, e ka ∑marrë për vendeve të çmëndash që ai ka hedh, Imam Muhamedi rahimahullahu, duke kërkuar hadithe në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, është martuar në vitin 40 të jetës së tij, domon në moshën 40 vjeçare dhe i ka lind dy fëmijë, të cilët janë bodiart dhe është Salihu dhe Abdullah pasaj edhe ka pas bir tjerë, domthonjse ai ka 9 fëmijë, Imam Muhamedi. Pastaj përmandam derisa ardhm tek xulefat praktikë ka nisme xilafetin e Harun ar-Rashidit, er pasaj tek djemtë e tij u shprovua. Tek djemtë e tij u shprovua. Në kohën kur ka ndrujet Harun ar-Rashidi, er dy djemtë e tij, Emini dhe Mumuni, Janë shtikush ka me qenë khalife Shkurtimisht nëse neve duhet fokusohi me timo Mahmedi Po shkurtimisht të dy vazni janë shtikush me murë khila fetin A me i taku eminit, a me munit Ka ndodh të lashe, ka ndodh konflikte, e kështë të mëra dhe janë vra në mëzveti Si do qoft, a i cili ka fitu, ka qenë me muni Këj titull, djali i hërë rëshidit Ka fitu me muni dhe e ka morë pushtetin Dhe e ka morë pushtetin dhe pushtetit i, i ti ështëri i gjanë ështëri i gjanë Pra kitë gati, kitë tokë e muslimanve kanë qenë nën sundimin e këti njeri ju Ndo disa prej të lasheve dhe në kohën kur ka qenë Harur Rashidi Dhe këti eminit, gjallit par Elisoneti kanë qenë natyra e muslimanve Dhe mund, Kur'ani dhe suneti ka qenë baza e muslimalve Mirë po kime muni Qysh i ri e ka pas qef Dhe mund, ketë qaqut kelam Logika e grekve Dhe është interesu dhe ka pyjt e kështë mëra Kër i ka armënësia mu bo khalife Qa ka ndod, atër e pasi që ka pas në dorën e ti pasuri I ka përkëti librave të grekve Dhe me përkëtimin e librave të grekve Janë afru ajo grupë e cila quët të zile Janë afruar afër me të munit tek Me të afruarit të këmët munit Të këre njerëzve Kanë fillu me bo fitënë të madhe Deri sa me të munit Jepë urë dhe rëzytar Që medhebi I krejt muslimanve Që ka është këtu pari Me qenë medhebi I mojtë të zilive Dhe ndohë fitënë e madhe Dhe nga këtu Djetarë kanë thanë është faqë qëndrushmëria Djetarë Imam Muhamedi. Para sa çkojm te atje, thotë Imam dhehbiu, pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, musliman kan çën në një shkollë, dhe ka çën shkolla pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në një besim, në një aqide, pastaj thotë kanë vazhduan kështu në kohën e Abu Bekr Siddiqut. Pastaj Umar Khattabit, dhe kur u shvra Umar Khattabi, u shkel dera e fitnes. Pastaj me Uthmani ibn Affani nuk kanë ndodhur probleme. Pastaj para se me ndrujet Uthmani ibn Affani ka ndodhë një grumbullë i madhë i problemeve, pasaj në kohën e Alijut radiallahu anhu, janë jan, të monë shtri problemet e mdoja. Thotë, ndodhë dhe uh, problemi i luftës e gjemelit, pasaj luftës e sifinit, ku janë uh, dy luftu palë e Alijut me palën e Muawijut, në atë kohë ka ndodhë këvarijët, Dhe i kanë bëtë të këfirë sahabë dhe pengamberit sallallahu alaihi sallem Dhe në po atë kohë si reflektim i kësa i kanë darë rafidit Dhe onë duke e mbrojt Alion radiallahu al Mirë po në mënyr ekstrejme Dhe në atë kohë janë shfaqë na wasipt Kush janë na wasipt? Adësër i armitsojnë familin e pengamberit sallallahu alaihi sallem Dhe në këto kohëra janë shfaqë kaderit Në këto kohëra janë shfaqë kaderit Në këto kohëra janë shfaqë pas taj të z do më pak më disa vitë janë shfaqë në Basra Tezilit dhe kanë fillu në Khurasan me u shfaqë Gjehmit dhe do më dhebi i mëj ligë shka egziston do më në, në mesin ku u shfaqë në mesin e, e muslimanve pasta i kanë vazhdu musliman duke i luftu këtë gjëra pro janë shfaqë pak i kanë luftu janë shfaqë pak i kanë luftu nga se ajo, ajo forca dore e muslimanve ka qenë me Elisunetin Pro janë shfaq, adhe përshemul i pari muëtëzilive O shfaq në gjamine Basrës Në gjamine Hazan al-Basilit ku ka qenë imam Mirë po Hazan al-Basilit vetëm ka adhon urdër Do më adhon, mos e të gjoni këtë njeri Dhe e kanë braktisë të gjithë Andaj dhe këtu janë qëjtë muëtëzile Dese ka nejtë vetë Dese ka qenë dopë Mirë po kërë e kanë ardhë në kohën e me munit Jamë botëfort Dhe e kanë bindë me munin e kanë bindë këtë me munin me bo zyrtare më të zilizmi shkur të me nga sektani po përmenën shumë terma Gjehmia, Kaderi, Gjebri, Khavaric Rafi, Ravafit, Ra, Navasim që, që janë këto termet dhe zër shumica për këtore mojnë, janë të një ora më të zili kush janë nga sektona duhen nëse me këtosh balafacu i më Mahmedi më të zili janë ata dhe cilë të thojnë ne dhe në manifestimin e fejsë Nuk në mjafton vetëm Kurani dhe suneti Po një prej burimeve të fesë e kemi edhe logikën ton Edhe sidomos dhe se vjenë Kurani dhe hadithin ndesh me logikën ton I apmi për parësi logikës Për cilat arsye, sepse me logikë e kemi kuptu se Kurani o hak Andaj kër të vjenë Kurani ndesh me logikën I apmi për parësi logikës që më zbjere Kurani, kince Me këtë manovër Dhe kjo i ka tërgu dheri sa kanë dhanë Kur'anin e ka kryu Allahu Gjellal Nuk e ka fol E këtu ka njës fitnëja O kanë kan dhanë Studim pa studimi Ullumti pa sullumtimi Kanë dhanë Logika neve në ka shku dheri atje Se Kur'anin Allahu nuk e ka fol Po përshemë Elhamdulillahi Rabbil Alemin Arrahman Arrahim Nuk e ka fol zoti Hasha vë kella Po kanë dhanë ka e ka kryuar E qëka të më dhanë e ka kryuar I bje që një sifati Allahu Gjellal Më konë i kryu E nëse është një sifati Allah u gjeluali krium Ata në mundë me ka në dhe dy E nëse janë edhe dy, edhe dhe dy mundë me ka në dhe nadhët e nan E nëse janë dhe nadhët e nan mundë me ka në këtë kriume Edhe i bjerë më ka në zoti i kriume Hasha vë të katë dëse I madhështë Allah nga kjo shpifje Nga kjo fabrikim Nga kjo liksit e se me kanë thonë këta njërës Adhe kjo ka qënë dhe zër Fitnja e muëtë të zilive Kështu një Fitn Me muni, djali Rëshidit, Haru Rëshidit Dhe në ndërko që emar Khilafetin është duke bo luft është duke bo luft lufte? Duke i shiru vendet e Do mëm, pa besimtarve Ka shiru vendet Andaj, muslimat që kanë qenë me ta O kanë gëtru qështjen Këthon, ky luftë të në rukët Allah U gjeni që lalu Këne kështë që, që ka thamë, e kështë më ra Andaj, kur mërin në një vend Të quajtur të rësus Çakal i patje Tarsusi ka qen kufini me Roma quan luftua Sot Tarsusi është qiteti, i qyteti i Turqisë Sot Tarsusi është i qytet i Turqisë nga siroke asaj pjesë ka qen më i shtrirë ka pasur edhe pjesë të edhe pjesë të të, të Turqisë domethënë sot në në këto vendet afër date me zënë pjesën e, jugore të Turqisë natko o kon kufinimës muslimanëve dhe jo muslimanëve. Ati ka thënë duke luftuar. Dhe ka shkruajtur me dhep zyrtar Mutezilizmin. Çdo kujt dalim duhet të them, Kurani është fjalë e Allahut e krijuar, çështojmë e tha. Fjala e Allahut e krijuar. Këta musliman kur nuk e kanë djovë deri në këtë kohë. Deri në në këtë kohë. Athar ai thirr plot me çindra mia ulëma. Me çindra mia ulëma. Fillimisht i thirr gjukatsit. Krahina, krahina, qytet e qytet e thirgjikacit si kryesor Shkru në thot Gjdo kush duhet në besu Korani Allahut është fjall E Allahut e kryuar E ka kryu zotit Që kryon një kryes Dhe bëhët fit në e madhe Disa mundohen me rezistu Skan mundësi me rezistu Dhe deri sa jetë urdër me muni Kush reziston Shpat Kë nuk a konvezer flejt Kushtë rezistohën shpat me njëherë, vritënë, burgosënë, dëbënë, lërgënë, atëherë bëth fitënë madhe shumë mitë sa e tërë pranojnë. Disa ikin kushtë mundët me ikë, e shumë vre tërë pranojnë. Dhe kalon një ko, dhe bëth kjo, dhe mundë zyrtarën. Atëherë i shkonë me munit lajmi, se është më bagdad, a jështë i bagdadit, por o kanë duke luftu e në, për, në përvendit tjera. I shkonë me munit, thotë më bagdad, Një njeri i quajtur Ahmed ibn Hambel Nuk pranon me than Ajë thot Kurani Allahut O shfjala Allahut Jo e kriuar Atërë Thot masjall një mua Dhe pri këtu vlezo një sfit në ja Pri këtu një sfit në ja Atërë i thot Masjall një mua këtë njëri Dhe vjen u urdim Bagdad E marrë Ahmed ibn Muhammed Ibni Hambelin dhe e dërgojnë Do më thonë tani Në gjykatën Bagdadit Për me morë me transferu Te me të muni Edhe me të muni ka bo be Ka thonë betona Në atësë si jam gjaki pengamberit Sallallahu aleyhi sallam Se kjo është njipi i Abloheb një abasit Ka thonë betona në Allah Dhe atës si jam gjaki pengamberit Sallallahu aleyhi sallam Nëse ki njeri ba të rist Unë mu taku me ta Dhe unë i thëmë, thuj qështu qështu pëthamune Dhe ajë nuk thët Vallah i ka me vra me donën të jme Dhe i vjen lajmi I vjen lajmi Ahmelim të Hambelit Ahmelim të Hambelit i thët Allahumme Ikfini Shërraha dhe lëfajiri Bima Shqite Ka thënë, o Allah Ruim, ruim për i kësherit Këti njërit prisht me qka du shte E marë guvernatori i e, Bagdadit E marë Ahmedit Hanbelin, Elidh Dhe i thot Ki frikë Allahu, no imam Nga se Allahu edhe me muni ka bo be Me muni ka bo be Nëse ti nuk thua se Kurani është i kriuar Problem Ka thënë, Kurani, Allahu Gjellë, nuk është i kriuar. Ka thënë, tedi, tedi, kemi shkute e khalifja, keme, keme umor në pytje. Athera, e morin, dhe e qoin, rrugës, nukon vende-vende nalën, shkanu thu me për njerë, vende-vende nalën, athera, në një prej vendeve nalët, dhe vende njeri, i quajtur Ebu Gjafar e Lembari. Ka qenë për njerëve të tjeshtë, thu që ka qenë për shkatarë, njerëve tjeshtë. Edhe, ka thonë, o imam, ku marë për i larkë, ku më dëgju si janë të dërgu për me thanë kur anë e është i kryuartë. Ka thonë, o imam, dëgjom, dëgjom, njëri thjesht e ba një këshillë imamit. Ka thonë, ti sot dje kohë ka njërzve. Njërzit me ti kanë me ullzu, apo me ti kanë me deviu. Nësi vetë misha ka mejtë pa thonë, Kurani Allahu Jellaluhu nuk është i krijuar i vetmi. Imam Muhamedi. Ka thonë djoma imam. Ka thonë ki ka thonë Imam Muhamedi. Po pse kokë i lodh? Ka dhënë kumar pilar. Po pse e munduë? Ka thonë do djoma kët këshill, edhe shkova unë, nuk shifmi. Ka thonë Pasha Allahu, nëse i përgjigjesh fitness, se Kurani është i krijuar, kanë më përgjigj me 100,000 njerëz. Sa ata kanë pritë vëllezha. Çapo thot Imam i fundit. Por ndryshe i zbonë mosë zyrtarëse, që i ka mbet plot vendi, për vendin, për shembull Shi'a Allahu, Rafidit. Pse kanë mbet? Nga se grumbullit të raket kanë vënë çshtu edhe kanë mbet. Andaj shikoi saxhin e rata sot, s'ki mund të i ndruajmë ato. Sa to kret i Imamat janë të një fiale. Andaj shikoi vetë çka do më dhe njëri, dhe si të thonë njerëj, se nëse zgjedh Allahu te bareke ve teala me basabr në çdo fitnë mos më ndrua, që sot ti beson se Kur'ani o shal Allahu te bareke ve teala. Atë gjallan oh Imam, nëse ti forxihjesh Përgjigjen shumë njërës E nëse tisë përgjigjes Nuk përgjigjen Pasaj ka tham Ka tham Të ki njëri shka jetë u shku ti Të me muni Ka tham nëse zvrat aj Ta merë shpirtin Me leku i vdekjes Prapëse prapë Ka tham nëse tisë zvrat aj Ty pi me leku i vdekjes Ki ku mund si me ik Ka tham odh vrat aj O ki me dhek përgjigjes Ka tham fët të qila Hëvalat u gjib Ki frik Allah në musu përgjigj ki frikë Allahum, mësë përgjith, fe gje ale Ahmedu jep ki, filloj Ahmedi me, me qajtë, filloj Ahmedi me qajtë, dhe thoshte, masha Allah, insha Allah, dhe mënë masha Allah për fjallët e tua, insha Allah, s'kemi më përgjith, në, në jemi t'lithë për mësë përgjith, atërë, i ka thonë, imam Ahmedi këtina, përsërit me të qëta dhe njerë shka e thave, përsërit me të njerë shka e thave, ja ka përsërit d Masha Allah Masha Allah Për të fjallë të mira Nëse së vratë me mëni Me legët dhekës Ta mërë shpirtëm Kë, Këtë fjallë mëne me dhe zërë Imam Ahmed e thotë Lëkad nefe'ani lëhu biha dhe rëgjulli Ka mëni mën shumë Ka ba dobi Allah i shumë Kërë e këmëni që këtë njëri Gjithë mën kërë i ka Kërë e kanë rëj Ma mën që ta shofëmi Kërë e kanë ejtë në borgë 28 mëj kanë ejtë n atashme janë godit janë re për dite kanë re dhe kanë i të mbranga mrejna, mrejna në burë kanë i të mbranga anë doj dhët ima Mahmedin ka bod dobi shumë Allahu të barek e vëtjala me këtë njeri thot vishin thot këtë ket, të njari ka kazu vet ima Mahmedin ja ka kazu gjelit vet këtë ja ka kazu gjelit vet kështu këmdo kështu këmdo thot vishin u shtart e kanë pa po ima Mahmedin u kadhim ka dhëno imam Kushtë dikush për të një që ka ditë një adithë, për pengamberi që selle Thotë vishin jeshtë të thëshin oj mam, amarin kër e kanë rej A i ka thonë pengam sëram, ki i lej e dhe nëse këthejnë A të arë thotë, vishin në shtarë të më Thuj që ata shkë, mos shkote me muni se kam e thvra A të arë thotë, ata i thëshin Ahmedit kujtoj i lecimet Thaj Ahmedin a thëjke, e qësh me e botë e fësirë hadithin e khababit dhe sin e ka doju penga mbiin sallallahu alejhi dhe sallam kurianan kuo dhe sabe sahaben meke ka than penga mbiin sallallahu alejhi dhe sallam innakum tastaajilun ju ponguteni ju ponzitoni o sahabet i ka than penga mbiin sallallahu alejhi dhe sallam pase ka than penga mbiin penga mbiin ali sallallahu alejhi dhe salam e muhammed ka than çit ja ditit çu çe komentoni ju kur i kan than ato shikoj kilecsimi aj lecsimi kështu e kti ja ditit ka than sallallahu alejhi dhe sallam inna man kaalam inna man kana qablakum kana yunsharu ahaduhum bil minshari Ka than sallallahu alaihi wasallam ata çekaën tu parja juve për besimtarve. Jan xerr publik yunsharu bil minshar, jan çamë shar për juis. La yasudduhu zalika an dini, dhe kit kitmar se ka bome ndrufen Allahu te barekehu teala, fa aisna minhu. Thon ato njerëz i ubum shpresë, zon drong njëri. Mun kine re ka tash ndru, hadithën e Khababit. Mun kur e kan pran, mun kjo tu prit mu pran me shar. Nuk, nuk banë muhabet të këj, dhe vonë Adhe do të i bishë me adithë, a i në thonë të këto adithët e tjera Edhe kër i kanë dhonë, kujtoj e këta, kujtoj e ata Thotë ima Mahmedi, u thoshe atyre Lesë të uberi bil haps Hapsin, hapsanë është ka i the nëna Abo burgun Ka dhonë nuk, nuk, nuk ke qoj kriën për burg Se shpia jeme, me burgin a nisoj Mon, Që që kam shpia, unë edhe burgin nisoja Shka më shpionet diqka që, që i dalon për i burgur Ka thënë dhe asë që i tut në me mvra me shpat Nuk i tut në Ka thënë unë i tut në vesh një senit Inë në me hafu Fitnet e sot Unë i tut në kur të më ngodasin me kam gjik Së në durojnë do shta Atëherë Njani për i tërë I ka thënë Thu që kë njeri Në hapsati Thu që ka që njeri e, Prej atërë që a qujnë në gjune ulama haramiyyah ahlu alharam domon shikambo haram mon, harama, ka hajdut edhe i ka thon o imam o piganxiket jo atar mos mësist, mos i shtutës me vraha alla me piganxiket mos shtutot ka thon inna huwa sultan ka thon veç dik i trezikshme thumma la tadri ayna yaqa al baqi mosenin etre ta ku ku janë të, ku dan domon faran dura diten dura mosenin ku ku jan do ku jan do të godit thodi mohamedi ka qe anhu surriyah Thotë, sikur kjo pak, ma lesë të më dhe shë dy bënsavër tjera të mo, nuk i një. A e ka posë, nuk e ka posë, pëse më rejë, po une të musmujt me du rudhim tëm, ndoshta për dhim të stë madhe, e thanë dhe një fjalë që, që nuk duhet. A mu konë që i mbratë me një herë, ka thonë se kam dërtë ata, që majnë burg, nuk e kam dërtë, ka thonë shpja ime me burgin është, është njësoj. A tëre, dhe po vjen një njerëz vrap. Një vrap. E thot, ima bushra, për ustar, vrap. Ai do i thotë i Muhamedit bushra. Por qejime. Thodë Muhamedit e parcelsha chaqo. La qad maatal ma'mun. Ka ndrujet me m'muni. E ka thoni Muhamedit alhamdulillah. Alhamdulillah wallahu cis ma munsove me pa po, fitirën e këtij njerit fajir, fasik. Prit. Njeri i theli ka qen kriminal me këto me këto kërcënime që ja ka bë, Imam, imam mahmed. Ky ka shënuar fillimi i i kujdën, i fitness. Por kjo s'ka përfunduar, dzat. Tani ka nis. O ky ka ndej, tani ka nis. Para saj me'muni ka shkurt letër. Ka shkurt letër. Nëse nuk arrim të taku Ahmedin, i lë amanat lavita muhtasimit letër ka shkurt, vasiya. Ahmedin deri se të ashtish me than Se kur anë e kryum Ska me la Vaz, Në mund, amanetja ka la Atëherë Për hapët lajmi në dunja Se ka të ndru jetë Me muni dhe je pëtë besatimi Me njëherë, vlajtë ti Moëtësimi E ki moëtësimi, kush ka qenj? Kuj ka qenj gjithashtu Jali Rashidit Mirë po këj Për ndalim nga me muni Kuj ka qenj gjithmonë kur çu mor me elm, që e mor me domthonë stërvitje, u kon ushtor. Mirrova por çka xeqti ka ard rendi në Mohalid, do të na e parmando. Çe pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka vao me citat madje edhe me isharat se musliman një kohë kanë mugjiku me rrugën e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem pastaj kanë mugon me trashëgim. Kanë më trashëguar, domon. Jallat, jallat, jallat, jallat eksumala. Kjo është një në në histori. Kjo motësimi, thot imam dhe ebi, shka pas lidhje me mail, asë që e ka ditë që ka thot Ahmedi, e shka thot Ahmedi bën e biduadi, ki të khasmi i imam Ahmedi. Asë që ka ditë, asë bishërën mirrisë, nuk i ka, ka ditë këtë fjallë. <coughs> dhe e merë vasijetin, i ka thonë dhe i vetë, lene Ahmedi në burg, ose deri se ta thoje, fjallën njër, e një orë pëndryshë e vritën e. Atëherë, Kalon, kalon një ku, me dhejti Ima Mahmede ka pos një gjallëtri E ka pos emri Muhammed Ibn Nuh Muhammed Ibn Nuh I vetëmi prej nëzansave që ka i ka met Thojnë djetarët, imam dhej e biu kërë përmen Dhe mon, biografin e këti një rjut Tho ka qenë prej o gjallarëve të mesatarë Në nuk ka qenë nivelit të Ima Mahmedet Ose Ima Mahmedet thamë ka qenë nivell Nivell, nivell, dhe mon, i pakra asushëm Një milion transmitime përmen që ka ditë Nga pengamberis e sellem, sahabët, tabinët dhe kështumerat Mirë po ka, ka qenë hoqim mes atar Kretë që ka në shkrujt në burk, fillimisht me Imamahmedin Kretë ka po po në shkrujt që shpo thotë khalifja Që shpo thotë khalifja Ka në ba dhe dhe manovra dhe ka ndalë prej, prej, prej tëre Ma dje thot, Imamahmedi Thot im një gjëuzi Kër kanë hinje aty Ka qenë janë i prej djetarëve A krenu shumë Që kërë përmenë me të tausi, manë e me dhe zë Pretend Ibni Gjozi, kur fol për historinë imam Ahmedit e menak i bu, e, imam Ahmed, o konë një hoqë, a i qatë shumë i ka luftu mu atë të zilit, sa që, ama e ndesë o konë kon kam gjiki, o konë muabet Facebooki, si kur të thejmë i ne i besot, a bo, sa me e shkrujt, ama kur dvenë me e kallë du, të mamë ndromë muabeti, edhe atë shumë u le asdru ka thënë, me vetë ju, kalin temë, thotë jam sun, sunnië. Ama nuk jam otazili. O kadoj me ban, ke çka jemi na këtu, famile gre. Me më vet më u mushkën, thotun ne nuk të Unë jam otazilike. Un jam Ali Sunne. Kunjeri vat kalzon, thot kur na kan shtin burg, e na than, "Ap, shporten, apo thoni çasto çapo lip nana?" Ka thon, "Tham çasto çish lipem." Edhe dolum. Kefarna wa kharajna. E tham fjalën e kufrit dhe dolum jashtë. Edmi je u jebi që transmetim, por më ka duse Nukon muabeti muabet veçëm Duhet njeri ju me lutë Allah unë të bërë Shikovëz ima Mahmedi I lethë ka dhënë O oh, zotë një mom kudrë këtina Një mom mos shoftirë, që a shoftirë në një që Dhe Allah u gjelit gjelalu I është përgjit Adhaj me, me këtë njeri Me ima Mahmedi Ka qenë Njeri që ujtën Muhammed i mëni nuh Ka qenë bërë gjallave mësatar Dhe usmue rrugës Dhe Kandrujet Ima Mahmedi Vete ka vë vetja ka vëros, edhe këmërë t'i shumë, si vetë më njeri. Para se me dek, i ka thonë ki njeri, doonë, oj mam, ka thonë, ti nuk jesi jone, e asënë nuk jam se si ti. Më në nuk jena në autoritetë në njësoj. Ka thonë, më kur kusë më ndjek, a më ty të ndjekin. Ka thonë, fësber, banë sabër. Ato janë vetëm disa dit dhe kalojnë. Ato janë vetëm disa dit, ata kalon do me fjalët e funit të këtij shoku i cilit e ka shushuruar Muhamedi ibn Ueit se atë kanë qenë imam dhe shikoi vetë çfarë, von, çfarë ndjesie të lart kanë pas. S'ka dhënë honor si ti, jam në soi edhe. Do të s'ka qonë hor, ka dhënë imam, nuk janë në soi na. Ti njerëzit ndjeqin, unë nuk, nuk më ndjeqin, megjithse ka bë sa vë, nuk ka pranuar kur gjallë. Nuk ka pranuar kur gjallë me me thonë, ata ka thonë me Muhamedi, ajeb li hadha shab tudim gjedjalineri. Çikadon jali don sa për njerëzën e burra pleç von kam shkruaj tani ju sot e halifja dorso kjo jali ri ka bosavë me Muhamedit anë rrugës ka ndrujet dhe e kaparos imam imam Muhamedi çka do nazar sielat imam Muhamedi për rrugës don për tarsos tarsos sielat në Bagdad e fusin burgin krijesor a thot imam Muhamedi ë mlan atë i prangosur Kisha vështirësi me mor abdes Me zisë e mirë që abdes Me pranga Pse ka nu pranga, dhe zërë Mjera nu Që të lo dhe shpirti ti E thoje atë qka duhe E thoje atë qka Ata e kërkonin prej tina Ata ere kërkoj motasimi Që dë vendosët një loj akti i diskutimi Një me zlis Dë vendosët E dë modë më, më, më vetë Qka ka Ahmedi që së pranët Dhe tha më në men, motësimi s'ka qenë alim Ka qenë komandan Omor me, me Me stërvitje dhe, dhe mën, Ka luftur rukë të laut Të bareke Atëhera Vjen rojtari I thënda Ahmedit Po të thirin me bo bisedime Edhe këj rojtari I burgu i thëd O Ahmed O Ahmed Se i të lodhë vetë Sa njeri ka në shkrujtë Salimi Sa kanë shkruaj. Do shkruaj edhe ti. Shkruaj edhe ti. Çhap çhap e madhriton ma vetveten. Atëra disa prej tyre u thënë në Burgati. Oj madh, mos do shkruaj. Ne na donin në Burg por kotë kot ti donin për hir të Allahut te barekehu teala. Ne na donin tur që na hi për për për haram, kanë tikë hi për Allahun te barekehu teala. Sa kur kanë ne Burg metalëzë e kanë pau kush e keni? E kanë pau falimom jo. A dhe plotë dijetar çka kanë? Menait me Muhamedit, tu shtojë iman, i vësh me, ima Mahmedin, ke imani, veç me e pa. Eh. Ahmedullah alayh. Atë kujtoj libratën e parë e përmendëm. Popat vëzer, pritat kanal me pa. Ka thonë kena lut Zotin me na mundsu me pa Imam Muhamedit. Ekstoj me radhë. Dhe ka njëri vëzhosh shumë i çmuar, shumë i madh, derisa dietar janë bajtuar për Imam Llukun Etina. Athara vendosën, domethënë te Khalifia Ebin Pranga, Ebin Pranga thotë Imam Muhamedi, thotë Imam Muhamedi U uh, mundojshë um Në um, s'ka ishë mërështë t'i liroj pak prangat E se uh, u të të shë edhe për mbinë teshat E, e kanë kan përdos E kanë në nëshmuë Janë mundu Gjdo se në këmunët me, me, me shkel Psikologjinë e tina Psikikën e tina Ja kanë bërë Në të mundojshë Mi majtë prangat T'lirona pak E dhe mështë t'u mbinë robat Për e më dojshë fargjendje Tho dhe shkova ati Dhe Thotu uranova prej, prej prangave Edhe pitham Esselamu Aleik E juhel e mir Selamu Aleik Nëmonë oti e mir Aleikumus selam Atere I thot Motasimi Afroj, afroj Afroj Atere nisin tani debatet Motasimi I kam redhë këta to të zilitatu Edhe jahmejdi asë njonin se këshirë pjatë të një. Li që asë që njonin se këshirë. Edhe i thotë motosimi me bom mu abet me këto. Ki i thotë, ja e mirë al-minin. Këto nuk janë ulemon. To nuk trasmetojnë adith. To nuk janë klit me ulemon. Mi pas njofë të një pjë ulemove, kësha bom mu abet. A i thotë, po këto janë të na ulemon. Ti që nje për ulemon, po në unë i një për ulemon. A të në thotë, që ësht Nervozës, jo, jëtë jo përqyshë më risë Atëherë Bojnë më abet Thot, ima Mahmedi Filova une i pari Dhe i thash In edhin e li e mirul minin Nëse me jep izën mu i pari Prisi ve simtarëve A ka mundësi me folë Li thot, motësimi, folë Thot Onipi I Abdullah ibn Abbasit, familjes pengamberi sallallahu alaihi sallam, ila ma dea, ila ma dea, Resulullahi sallallahu alaihi sallam, am kalzon, në shka kathir pengamberi sallallahu alaihi sallam, i thotë motosimi, pengamberi sallallahu alaihi sallam, ka tham, jam dërguar, për shëhadetin la ilahe illallah, dhe Muhammedi, është i dërguari i Allahut, athër i thotë, ima Muhammedi, Vë anë e shëllu anë la ilahe illallah Vë anë muhammed rësullullah Të të dhohën e dëshmoj Se La ilahe illallah dhe muhammed i dërguri allah Adar i thamë Inë në gjëtë dheke ibn e Abbas Imam muhadir Ka shkuje ka zhënë një adith Të së në transmiton babgjysh i këtina Babgjysh i këtina Ka thonë babgjysh i jëtë Ibn e Abbas Inë në gjëtë dheke Babgjysh i jëtë Abdullah ibn e Abbas Ka të resmetu një hadith nga pengamberi jonë sallallahu alaihi sallam Kur ka ardhë karavani, delegacioni i Abdulkajsi Fisit Abdulkajsi Ka në ardhë pengamberi sallallahu alaihi sallam dhe i kanë dhanë Ja Rasul Allah Këna arme me hemësue fejnë zotit e barek jo e tala Atëherë pengamberi alaihi sallallahu alaihi sallam i ka dhanë E të drunë me l'iman E dini jo qka është imani Kalu Allahu Rasuluhu a'lem Allah dhe pengamberi sami dinë Ma mirë, atër ka thonë sallallahu a.sallem I marit dhe me thonë Shadit ila ila ila Allah Dhe se Muhamedi është i dërguari Allah Me falë namazin, me dhonë zeqatin Dhe me e dhonë Ha, një të pejstën e Ganimetit Plaqë kësë Së luftës Atërë I ka thonë I Muhamedi Ka thonë kitë që ka e thonë hadith E të se në ka trasputuja Abdullah ibn Abbas i babgjishë jëtë fa ana uqir bi kull hada una ketta pranoi fa fi ma ana hauna ka thon o oh, emir pse jam un e ku ata ramot osimi ju thot ne folni be se ky s ka diç ka s ka po ndod folni be pse os ku ku ka thon ketj us une hadithin jega dozbot papji shi jot ga peigamberi sem une ketta pranoi pse un jam ku to mustasimi nane dhe thot pasha allah mos ma bosleon wasiat dhavijem që me të majtu në tije dhe mu përgjist tinda i kësa i shka e kërkojnë këta pasha Allah në kisha shlua ka pa më të simit qka qka hiu në fërk me, me, me ima Mahmedi atërë i ka than nadiru kellimu shtash kjo zdi zdi qka ti thoi ima Mahmedi kjo të rejtoj folni be folni a, a thirë njerim folni shtash folni qka duhet mi than atërë thot ima Mahmedi subhanallah Allahu ekvar Thot kure tha që ta Më të si më mëndovat që mësë polirohët pak puna Më ma mas i tha ki që Unë e shëmë të di që ka më puna këto Më ma, ma kanë lanë në transmetim e të majt Vas i jet edhe unë e po të majt Thot më mëndovat që polirohët puna Atere fillu unë ta një bisejta I tha njëri prej tëre Ahmed ibn e biduat Ki ka qenë mëj ashpëri Ndaj tëre Ahmed ibn e biduat të zili gjehmi kristal i ka thon më të kulu fjith Kur'an i ka thon qka thuti për Kur'anin shikolde zër tani dëshirojt nëse o shumë mesejle se si ka debatu ima Mahmejdi neve se kohë nuk nga premton në nesër nështë të do tjetë të ligerata e fundit apo e para fundit po vendosin e kësa jo shumë në nësi i thot ki tani më të zili ju oj mamë Qëka është Kurani Për tyje Shukënë në gjevabin I ka thani Muhammedi Ma te kulu ente fi ilmi la Qëka thuti për dijen e Allahut Ha? Fese ketë Dhe u uh, hështë Hështë I ka thani Muhammedi Ilmi Allahut Edhe Kurani A janja? Janja? Kurani Allahut Gjështë e ka për zbit E ka zbit për ilmi në vetë po Ka dhe nëse Kurani e krijuar A nuk e vëçi ai lini Allahu t'i krijuar. Ka thot çka i bje kjo? Ka thon se ai e ka kriju ilmin para se me kriju o kon jahil. Një ditë Edhe a mundun të mkoz zoti jahil në ditë pështetve? Fasaqatu. Allah e hasht krejt. Ai thash, po pri, s'po disha me thon. Ai thot na dhiru, falni tash ai gjen punërin, mpran nga po doni me, po doni me vroj. Falni, na dhiru. Atë shpejt e shpejt vraponjan e pyetën dhe i thot. A nuk kosh Kur'ani diçka? Të di Mahometi po un, A Kurani diqka A është një gjë Ka thonë po Ka thonë Allahu gjellëve a thëtë në Kur'an Allahu qaliku kulli shejin Allahu e ka kriju gjdo sen Elëmjekun elë Kur'anu shejen A tërdo Kur'ani o diqka Allah e ka kriju gjithka Dhe më Kur'ani është e krijuar Ka thonë E juhe rëgjul Se tu dit me bëte fësir O oh, ti njeri Qiko atë nuk i thot asali mas kur qo jo. O oh, ti njeri Nuk i ka njohë për ulema atë njerës Adheveze duhet besimtari në momente me presione, me tendenca, me qështam të qekhullisam dhe të imihe, kërri ka në thonë A, A, A, A, B, që ka thonë T, kush jeti me mëmbru mu e mes ajes dhe bëjes, adhe duhet me dalë besimtari prej e njëta, jesh, jesh kutinës, ka thonë Allahu Gjellit Gjellalju, u thotë në Kur'an, zhdo sen ne e kemi kryuar, Kur'an i e sen e ka kryu, ka thonë ga bëm e kje, ga bëm e kje, ka thonë pëse, Ka thanë nuk e lexon fjalën e Allahu te bareke ve teala kur Allahu jeloj ka zbith azopin mbi popujt e kaluar a tu demiru kull shay bi amri rabbiha Allahu jeloj ka zbith dënimi ndëshimi mbi popull çka thanë ka thanë dënimi i Allahut tu demiru kull shay al dënimi i Allahut ka zhduk çdo sen ka thanë ka zhduk kodrat ai ka zhduk detrat ai ka zhduk to, tokën jo ka thanë a pas ka përjashtim paska domthon për nuk është Kurani i kriua Atari ka thënë njëni për tëre Ka thënë Thëtë Allahu gjelë gjelaluhu në Kurani Ma jetihim min dhikrim Me rabihim muhdethim Ka thënë Allahu gjelë valen Kurani surë al-Embia Allahu gjelë gjelë thëtë Nuk ju vjen qafirave ndë një përmendje Për kujtim për e zotit të, të tëre Prej për kujtimeve të reja e është për Kurani Ka thënë A nuk ka thënë Allahu muhdeth Irih E qka është e rejë, është e krijuar Ka thonë një më Muhammedit A këta të e juherë rëgjull Ka bimë me ki jo të njëri Ka bimë me ki, nuk a qashtur Ka thonë që shqivje Ka thonë Allahu gjelit gjelalu E ka thonë muhë dëth për neve Jo për ata bon, Allahu gjelit të na Për neve është e rejë kjo Shë këna ditë para kësa i kohë Përse për Allah e utala, u konë, e bon, Allahu në të barë e kjo tala E njohë Kër Allahu gjelit të zbrit nj është e re, dërsa për Zotin, për Zotin nukon e re Më allahu të pare kjo e tala me ilmin e ti e dinë zhvesen Kër në ka zbrit nejëve, andaj ka thonë Lezohje kretë komplet a jetin, ma jetihim këtere kër ju ven Shikohet dhe zër, andaj djali vetë, djali vetë Ka trasmetu e nëse ne prëmëton koha Ka thonë, baba jenë, më pranga Plot ajo sa Allah e mbushur me kundërshtar Dhe nuk janë konë të lejt dhe zër Shikohet, kanë njofë Kuranin, Me ajetët janë mundu me shti, kanë ditë format logikës, manovra, e kështu nëra. Thotë dhe baba jam nuk ban të asë një gabim gramatikor. Në presion, në pranga, në debat, i shtipur, khalifi aty, shpatat, dhe njerë si ka nejtë këtu, që elbetë dyqka. Thotë dhe baba jam nuk ban të asë një gabim gramatikor. Ka qenë Halim i madhë, ka qenë me Mohamedi Halim i madhë. Ata ri ka thonë gabim e kije. Erej ajo është për njerzit te Allahu xhënëlil xelalu, nuk është nuk është erej. A dhara ñaure profesorit i thot, a nuk transmetohet një hadith se pejgamberi ssem ka thon inallahu khalaqa dhikr, Allah e ka kriju dhikrin, dhikrin çka? Dashën subhanallahu. Ka dhan hata. Nuk ka as hadith e çështoj. Çka do kur njëri ia mjahet atë hadithin, edhe Kur'ani, edhe një robë, edhe komentet, çu me zon. Ata sakan me vë njerëzën për imam ka dhan gabat, tas vetim ne kush këtu. Ka dhan çyç është, ka dhan inna llaha katabe dhikr. Ne fjalë, Allah e ka shkruar dhikrin. Allah i shmuhet veprat apo kur na thonë subhanallahu, ata ka shkruajti Allah u rrez kseta, ata ka shkruajti. Ka dhan nuk ka thonë khalaqa. E vjen në atë lemoni mua, unë e zon tash. Ka dhan një hadith që ka or nga Abdullah ibn Mesudi. Shikojmë se sa shkus kamut atë, çak ju ka kujtu ta zonje në njëri veç ai vetë. Me gjithë të Allahu gjilë gjelë ja ka forcu kam I ka shlu savër Dhe ja ka rujtë Allahu të bare kjo të tëla Me ndje Ja ka rujtë Allahu të bare kjo tëla Me ndje Një onë i ka thamë, ne ma një mua Ka thamë, që ka du për hadithën i përdi Mesudit që transmitohet Se ka thamë Ma khalak Allahu min gjennetin Vela nërin Vela semain Vela ardhin Aqdhame min ajetil kursi Tash, e zuna Kjo hadith që ka thërë Thëtë abdujme Mesudit Allahu nuk ka kriju asë gjennet, e asë zjarë, e asë qiel, e asë tokë më të madhe se sa ajeti kursi. Ka thonë, apeshe sa Allahu e ka përmenë, kanë, gjennetin, gjenemin, qielin, tokën, e janë të kriju me kipëto, edhe në funë e ka përmenë ajeti kursi. Ajeti an kursi, anë kur anë për, anë që krijuar, ka thonë, akhta të ejuhër rëgjull, gabem e kije. Ka thonë, Abdullah i Mesuri kër i ka përmejnë këtë këto e ka përmejnë Allah nuk e ka krijuë gjennetin, gjennemin, qilin dhe tokën pas taj ka thonë a dhame matë madhe se sa ajeti kursi nuk ka thonë khalaka ajeti kursi s'ka thonë e ka kriju ajetin kursi po ka thonë këtë qëto si janë matë moja se sa fjallë Allah u gjelë ajeti kursi a thari ka thonë këtëre tjere a shështu ka thonë qështu a thare e uh, mon Shifët Ibn Ebituadi Nervos shumë Dhe nuk din qëka me folë ma Atër thotë Ja e mirë alëminin Inne hudallu mudhellun Mup të dje Zdytë pot E ki pokur njeri plas Që ka thanë sallallahu aleyhu sallem Katër cilësian muna fikut Kur të folë e rren Kur të jebët besë Kur të jebët amanat nuk e ma Kur të jebët aj besën Nuk e qënë ven Dhe kur të ketë khasëmëri prishët Shikon e prishën të ali A të rithot, i bëni e biduadi, o prisi besintare Kjo është i devjum, i devjion tjertë, dhe është bidatëgji A të rithot, të simi, mësëm falë një mua, falë një këtina Sëmpe muni një njëri, mësëm dhujti mu bidatëgji, i, i devjion, unë sëmardha shto Ti binde ketë, apo dhu që ti, ju kite keni mirë Thot, kellimu, kellimu, në aviru, falë një ju me këta A there, thot Më folë të njëni, thë di mamamejdi Më folë të njëni, më folë të tjetëri I demandojshë a njëni, i demandojshë atë tjetëri Vë që i dojshë, ka dalë, mëren, qëa përdojti I demandojshë Ekshë të më radhë, atëherë Më të simi, uajha këja Ahmed Mjerë përti Ahmed Në lodhe Lodhe më Që më belakë u mërahe Atëherë i ka thëmë, ja mirë alë muëmini Ka thëmë, uaj mirë, më kini pruju këtu T Ka thonë, a të unë i që e jemi në kitabë illa, o minë sunët i Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, hëtta e kulebë. Ka thonë, që ka më fajone? Jumë kini prunë pranga, të ipo më dhu unë, unë e të loda, uaj hak, që shka mënë si. Ka thonë, bema në një ajet për Kërëanit, bema një adit për pengameli sallallahu aleyhi ve sellem, unë e minë i herë thamë. A të rëtë u qëtësue, u qëtësue, e më të sim dhe mënë thot Ahmed Shkova në burk në eita dhe mënë i, i, i mbyllur u mundojshë me falë në mazin me, me vështisin nga se kisha, kisha pranga atër prap nëjësër më thyrën prap nëjësër më thyrën edhe bëthod më otësimi, mbledoni, falën të një vezër këtu ka shumë detale koha nuk në premëton nga se duhet me, me i kalu u shumë gjërë, a thash, historie i mëmajtë shumë e madhe, njeve dhe mundomi me kallëzuhet dhe mënë qend e kësaj meselë do të nesër e këshin shtrëngu edhe më shumë dy vejta Milan me shpata mbi me, me mbajt muhe do të isharanue shumë prej pre prangave para mdo dhe zemë vazhdimish me pranga, ha buk me pranga falu me pranga vështisie ma dhe a di shfar pranga dhe zemë pranga të rana rrethe bërqarë, me zingjire të lithë ta sk s'ka, sk -ska, sk -ska mujë dhe mund a do është komplet me, me gjithë hekur a do të gjalli vetë Abdullaho Kod, gjatë, që ka daktë, që ka largu shenja babës tonë Pri prangave që i kanë me Mësë flasmi pjetë të rejmës Pjetë të rejmës e konë të ndrujet Rahmehullah Andaj, thotë, mbrunë në nesër, e këshin shtrengu ma shumë Thotë dhe Bise dëshmi, thotë dë njëherë Uangrit qazanit Uangrit qazanit Dhe thotë, kur e pa, më të simi Se së pëmuin me fitua, thotë Kuptimin, s'kan kërgjado Ketë janë dhe devijuar Ketë janë dhishka që i kanë shpik Dhe i kanë fabriku me kokat e tëre Nuk kanë dhishka pri libri të Allahut Te bareke Te bareke Vëtjala Atër dhe të muafru ma të të simi Afrmeje Dhe më tha O Ahmet Reco ma mua Thash qish ma të të nësue Thuje një gjys fjale Sa thë Thojnë këton regullësht Të të shloj Atër i thash Për të bëhëm disë ka pjëri hritë Allahot Dhe su njëtit për nga mberi së rësillë Adhara prap i thot Qonën burk E qonën burk Prap vjen tretën her Thot ima Mahmedin tretën her kërë ardhëm Realish muotësimi Ukhon në lojtë komandant E së ka disë ka me bëhëm me imamin E së ka disë ka me bëhëm me këta tjetë Adhara tretën dit Prap filluam me bisedue Dhe u nërvuzue shumë O të simi dhe në tha, pjema një fjalë që ka pëllipin këta të të të liroj, po du me të liruë. I Mohamedi ka thonë, e ja, e mire minim, shkam, shkam e thonë, pjerënë një Kur'an, pjerënë një sunetit për nga me samë, une e thonë, a mundi me para mëndu dhe zërdi kushme pas kanë val të tina. Jo, Këhinë së stonë, pjema një Kur'ane, po thujë e për një fjalë, thujë e një, një diqka. Mi po jo, ja. ka thonë bjemi, atë I thot, imam Fundi Thuje një fjarë Thot, pjema një ajet Thuje një fjarë A dherë i urtona ato gjellatat Gjellatë do mënëra ishka godet Mo me kam qik A dherët, thot, në gjernë Publik Lidhën e ndrut madh Hekja një këmishën Se nërvozot shumë tani Mon, Ki në siklet për këtinve Siklet për jahmejësit që sumë për Shumë për e mund Atëherë e nxjerim dhe zër Në një drut madhë të që sinë e kanë regulluhe E kanë shtrëngu fort Ja hekin, thot Ima Mahmedi Mendova se pëmdeshin ketën vike mare Mos pëmdeshin ketën mën Me mresa katë munën ata Thot ma hekim vetëm këmishën Me hekim vetëm vetëm këmishën Dhe Ima Mahmedi tham Kujtovët e ka rujt një qimit për ingamberi Nga me, mjekra e tila Dhe me këta Me këta ka thonë djetarët Se ima Mohamedi ka kërku bereqetit Nga qime e pingamberi sënë sëllëm Në hemër të Allahu të bareke Atër afrod më të simi dhët Qëkaj të prek? Dhët kjo është qime e pingamberi sënë sëllëm Jamer Jamer dhëtë Atër i thot Gjelladit Shud dhe jedek e kata Allahu jedek I thot parit Godite të theft Allahu dorë Godite fort E godit fort Thot ima Mohamedi Më kanë godit Thot dhe dulëm dilë Thot isha agjërushëm Thot edhe motësimi ishte agjërushëm A maketat të rrethi të ishin motësimit Vraje se i agjërushëm A të të lodha dhe ma shumë Parameleze, Ahmedi i vdesht I deshur, tuk e rraf Ashtë agjërushëm Edhe motësimi ishte agjërushëm Thot dilë i flak shkojnë të Thot ato i thëshin motësimit O emirën minin Vraje me, kjo është Në mund, idiot, kjo është sefi, kjo më pëteti, dhe i sara njën i tha, pëtënë, në qaftem e gjakun e Ahmedit, kjo mushrik, më shrik, zdyshë që ka më i thanë më, unë qafira, vraje, ata i thëjke, o, Ahmed, më të simë, thuj e bëni fjalë, a i thënë të, jali venosër, zëghoj, a atu një që i e më kitabilla, hatta e kulebi, thumë një ajet, unë e thëmë, ato a i të shënë kënë anë, Atë me meselëm Atërë, thot E i thonë të gjalladit Më shëje Allah të thevdore Godit e fort Deri sa, thot Transmetusi Edhe pre nervozës e ka mor vetë më tësimi Të erre Adhe në biografi në më tësimi Për i plot veprave të mire që i simi, ka mor më tësimi Ka thonë djetarë E ka nëzim Jetën e vetë Që me dorën e vetë e ka rejë më Mahmedin Uvebra shumë ai ka bëu shumë vepra të mira vëllazë kënjëri ska te rre Ima Muhamedit kan thon e ka nzi veprën e vet se i ka mshumë me dorë në vet njëri më të mirë Ima Muhamedit atara thot uali vanos ushtrin për tokë Ima Muhamedi dikon mbi 30 apo 40 goditme vëllazë a shol goditme vëllazë a shol goditme me, me zinjit hekurit nga lloj më më i egër e kanë goditur Ima Muhamedin në shpinë drejtën liku Deri sa kanë thanë, i është pa koci Pre godites, thë më oja Thot dhe u a livenosa Nuk disha kur gja Thot deri sa e pa është vetëm Të liruar për i prangave E kanë këthi prapë burg Kër e kanë këthi më burg A i rojtari që i ka thanë A e di që kanë do Ka thanë jo Ka thanë të kenar, kanë rej Deri sa i a livenosa Thot dhe i thojsh ato fjaq Ka i thojsh e ti seherë thot vet kena shtri por toke thot dhe, dhe kur e pam se mo si tu thon kur djog keq kena kont kena ka percie ne kom kena shkel thos kom nik kur djog e ka shtri por toke pinote si cicalik e ka shkel edhe kan shkuar atare frigor ose mosbol despray per i plagve mbledhon shum njerz ne bagdad mbledhon shum njerz duke i pritim mohammedin edhe deni informalt ne per shtet Se mesëv dis Imam Ahmedi kanë muçtu kët Bagdad me luftu më të sinë. Atar këp i kësaj, domon, lloj gru shteti dhe puçi i friqohet shumë atar e biduatit, i cili e nxitke tot Allah të vras. Tash, tash, domon, të tunduti, tash me muçum u shteti nga sa dita ku e kanë te shteti. E tash muçum u e gret komplet. Atë ka thonë çka me bë. Njoni pitën i thot vroj. Se kanë me thon bani sabr. Ka me doll zoni keqtët Kjo, që kjo nësi atështë Atër im një e bidoha e thot ka dhe këtë këtë Mendojnë a me logikë që nësh Këtë e kam pasë Mendojnë a me logikë që nësh Ka thonë shkë këshire Nëse është që s'kandru jetë Lira e Atër i thotë Motësimi Atër pëse e rrefën Që kam i thonë Allah Pëse e rrefa këtë njeri Thotë ja e mire më minin Aja, aja lajt dhe vi umë Unë e kam dhe me këtaruj tita A i s'ka ndruaj, dhe viju ma A janë, dalëm mu pëteti A të thë, qëka me bo? Thotë, ma mirë liroje Vetëm, thotë, siguroje asht i i gjavë A të arë e thirë migen e vetë E thirë migen e Ahmedit Edhe i thirë njerëzit Thotë, Ahmed i o gjavë A të thotë, zbesojna Ahmed i o gjavë, thotë, zbesojna A të thotë, në të hinje migen i vetë Hinë migen i vetë, kër e shepim umë Ahmedin Dhe më th Të alivanosur Të raskapit nga e rafmja Plagët të gjaku I shkonte Dhe da ju ngrit me falë namazin Thu që i, ka, i kindien Dhe njani prej rëtarëvi ka thonë O imam, me gjak i e Me gjak i e Thot, është fale o mërë këtabit Me gjak, kërë e kanë therë Thot, ki ushtari Thot, u që ditësha Aja, sa u që prej alivanosmet Ju kujtoj kja adithi o mërë këtabit po vallë në këtë krizë ai ka thon me xhak, do të thotë ski avdes. Ta shtoi ekipatorës, ti që bon sigurisht që do të plot blu lemeve. Donaj ai e burgos e rre e Ivan Zolo, më vjen i thotë mos të ka prish avdesi. Çfarë do të dëson ti mo avdesi jam. Ai ka thon, om khatabi u shfal me xhak. Në një ulkë mesela ashtu. Atara kulasha Mijaiti so jal, do shëndosh, ai i thot çka bone? Do elhamdullillah nuk u përgjigja ashtë i Allahu, nuk i përgjitja atëherë e morin dhe e qojnë të shpia edhe atësimi, jap urdër që mos më morën më, më këtë pun edhe i thotë Ahmedit, ti, burgin kime pasë shpia burgun, kime pasë shpia rrinë shpitane dhe që të soot se s'ka ndrujit në mon, nëse ka mujt me, indro a dhe thotë imam dhe e biju, sikur sikur të vdis të imam Ahmedit do të ndotë të belaj madhe Sigur dysta i Imam Muhamedi do ndodhte vela e madhe për khilafetinë abaside. Dase, pas ngjawsme pas vrar Imam Muhamedi ngan gon gati kët Bagdadit me me ungrit, me ungrit, d'ka? Ata releron të spija dhe, domon, fillojnë pastaj mjekimi e këto me radh për i plagëve të moja 28 muaj kanë qëndruar në burq me pranga. 28 muaj. Nëmas burgimet torturës, ë ravjes kasrimeve me vrasje e qëshërrat 28 28 muaj. Athara vinirzë dhe i thoni Muhamedit: "Luto kundër Mu'tasimit." Jo çoj i durçash, tash e ki valli, çoj i durt kundër Mu'tasimit." Athara Imam Muhamedi tha: "Jo. Të dhunë ja bay Allah, por do veprash ai ka bë Mu'tasimi." Atë don A spo lutës tash kundër mosim, thotë jo. Mosimi e ka cilëruar Filanveni, e ka cilëruar Filanveni, i kanë nimet muslimanët atje e xumra. A mund të bëjmë far, vëzël, që si shpirti smunë me valë. Mohabetë më nuk më bën, çaj mundë më pi. Është xumra. Mi pochyo vëzël, është niveli i madh i imanit. Ky njeri e ka rrej me dorën në vet. O kontë e mit. Dhe për çka? Për çfarë përfar thirrje? Për diçka që zvan me pranua ata. Kurani e xhal Allahu xhala krijuar, çka mund të më thonë? Me gjitha ta, ka bësë avër dhe nuk ka, nuk ka bodu o kunder atyre Atëherë, atëherë kanë fillu njerëzit me ardhë me e pahë Ima Mahmedin me vizitue dhe thotë njënën i prejtë asmetuzve Thotë hina të Ima Mahmedin dhe i thëjësha motësimin Aspëllutish kunder tina Thaj le zëke i fjarën Allahu të bare kjo ta në surën nur Vëlljafu, vëlljasfahu a la tuhbuna an yaghfira allahu lakum azzikata yaswar allah la ne zgallon as thot lutu dur mundesh mi chuva lutu kundur motasim edhe për çka e ka thirr motasim edhe zot për fjalë kufri për fjalë shirku për fjalë devijimin ka thon dhe e lexoj ti ahmedi fjalën allah leti fa'al in ata dhe leti len tolerant me ata a nuk doni allah me afal juve para mos falajti ka lexuar para no falajti ju ju ka thon njerëzve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam E ka urnu Ebu Bekër në Siddiqën Mi a falë Mistahit E dini Mistahit që e ka akuzu a ishen Për e mësëm ka thamë falja E ka mordë dënimin e milituar E kësëm e radhë Dhe e ka thamë fjallën e ti të njohër Dhe ma në menë kjo shkruhet me qëtojnë arabët Bi ujuni dheheb Me atë njërën e arët Ka thamë i më Mahmedi Vë ma jem fa'u El muslime E nju addhi bëllahu e hakel muslime fisik sebebik i ka tha njerëzve shka i bandobi njerit apo shka të bandobi tyje që Allahu me e dënue vladin tanë musliman shka ku jetë për ka në të folë? për më atësimin për më atësimin shka bandobi ty, të bandobi ti ti shka fiton Allahu me e dënue ata shka ku jetë pas e pas tisa e, kohrave ndroj një jetë më atësimi dhe vjenë pastaj vllahu itina el wathiq billahu itina djolitina el al wathiq alamar khilafatin kunit be pron me imam muhammedin ju thate te ne ulemave qe pas avurret prej ulemave te devjuar ju thate une nuk mira muhammedin une kompoza ga hik mota zimi nuk mira me kta ka thon ne veçni san kam mundsim e va me shujtni letër ahmedit me andalu dhaniin e msimit dhe ka shujt letër I ka, thonë Ahmedit, kështo, ka thonë, e ketë ndaluar me majtë mësim, E ketë ndaluar me jetu në Bagdad Shkon të okën Allahut, haqë këdush Shkon të okën Allahut, haqë këdush Mirë po me gjithë të takë i nuk ka shpëtun nga zulumi Me gjithë se me Ahmedin, po shkak se Muhamedi u ka raskapit E kalan Ahmedin ka thonë dillë më jashtë Andaj, dheri sa o konë në khilafet, një vjeta po një vjeti diqka U athiku, para se me ardhë Ajë tjetëri, elmu të wekë, zëta shumë i në gjëratën e archme Imahmejt dhe zër, kahik Pinë shpi e në shpi Pinë shpi e në shpi Herën Bagdad, herëj është Bagdadit Dukë ikë, i ka thonë, mështë qëtë në dokon të jme Khilafitin të jme Atërë thotë, tasmetusi, kahik Ahmejti, herë për një venit Herë një venit djetë, dhejti se ka ardë I ka thonë, dë një një një për një dhe që ka thonë A ka më Dhe u mundojshë Dhe nëse ka me thë rrugë vëtë njërë Tu hikë prej vathikët Dhe sa kjo vathiku bon, Se për që mësë të mbesa ju surja e, Se e paskali rrugë i Muhamedin Në kone vathikët Vritët Ahmed Ibn Nasr el-Khuzaj Këti cili masje ka prej kokën I ka fol koka, koka i tina Masje ka nda kokën Prej trupit Ka thonë El-Kur'anu kelamu Allah Kajru Makhluk dhe ka, ka pranë kokën këta një. Andaj ky Ahmed ibn Nasr el Khuzai, ka ka thonë, Ahmedin, Ahmedon, i ka organizuar domthonë njerëzit i ka thonë, shkonim me Ahmedin, shkonim me Ahmedonin, i gabon njitje njerëzit të quë me nejt me Ahmedin kur e kanë prutë wathiqo, kur e kanë prutë wathiqo, i ka thonë çka po thutë? Ashhallallahu tekriuar? Ka thonë jo. Ja. Ashhallallahu tekriuar? Ka thonë jo. Ja. Ata do të kanë mos fatën aty në pallat. E kanë ndruaj, ja ka, ndru, ka prerë kokën. Dhe ky ka prerë kokën, koka e tij ka fol. Transmetimin thotë Kënë ka ti ka fol, ka thonë Fjallë Allah është E jo e kriuar E kjo është prej kirametët që ka thonë Allahu të bare kjo të da Ka qenë prej shokve të imam Ahmed Ahmed ibn Nasr el-Khuzaj Pasaj dhe zërë me vdekin Me vdekin e tina Vjen Do më thonë Një tjetër khalife Dhe jështë mutawakkili Ka posë e minë Gjafer Dhe kje e liron qështjen I dobonë në të zilitë Dhe orvatët mi këthi elisonetin prap në pa dhe në gjamia dhe në gjikaca e kështëmerat Dhe thuet në këtë periullën e wathikit, dërsa ka hik dhe më thamë prej wathikit ima Mahmedi I ka qëllu e me, me qëndru e në një shpejl të redit I ka qëllu e me, me qëndru me një shpejl të redit Dhe në këtë ike, ka thamë ima Mahmedi, elhamdulillah Që me qdo hadith këmpunu edhe këmpunu edhe me hadithin e që ka nejtë me mësam shpejlë Ako në të ikë Ka dhënë et hamdurila me zdoa ditë këmë punu Niharë këmë punu Ka dhënë më ardhë dita me punu edhe me, me mbjullë dhe në shpejlë Ka se kur ka ikë për nga mësram prej me ke libi Ku ka, ka nëjtë një harë në shpejlë A dhe ka dhënë et hamdurila Zdoa ditë më ka mundësua Allah u të bare kjo e tëra me, me punu e A tërë me vdejken e wathikut Vjenë vjen mu të wakili Dhe ki mund nohë të menderu i më Mahmedin Po i m ke mundot miqupare, e dhurata, e financa, e kështë në ratë, këtë pjesë do të alajna për lizratëm e arshme me lejnë, Allahu të bare kjo e tela, kjo dhe zërë shkurtimisht, shkurtimisht, jeta dhe sprova ima Mahmedit me tësimin dhe me munin dhe vathikon, të cilët tre e kanë torturu, e kanë raskapit, dhe janë mundu me nëzirë një fjalë për tina, për Zotit Gjeli Gjellalu ka dhanë izën, që ajë duranë dë banë sabër dhe dë banë imam i muslimanve elucbi allahun te detem lloja allahut apra nagjerimin na pron veprat nam von allah uja imam te muslimanve nam von allah te devotshem elucbi allahun jale jalal che zoti on te bareke we taala na monsal me muri shum ramazana me shendet dhe me iman aku qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurrahim walhamdulillahi rabbil